Починайте бізнес, а не стартап. Ох-ох, стартап. Це така особлива порода компаній, про яку багато говорять, особливо в світі технологій. Стартап це чарівне місце, це місце, де витрати є проблема якогось іншого. Місце, де нікого не цікавить така нудна річ, як прибуток, де ви можете витрачати гроші інших людей доти, доки не придумаєте спосіб самостійно їх заробляти місце, на яке не поширюються закони бізнесу. Єдина проблема цього чарівного місця. Воно існує лише в казках. Правда полягає в тому, що будь-який бізнес, новий чи старий, підпорядковується одним і тим самим ринковим законом та економічним правилам. Отримуємо прибутки, зазнаємо втрат, Ви стаєте прибутковим або зникаєте. Стартапи прагнуть ігнорувати цю реальність. Ними керують люди, які намагаються відтермінувати те, що є неминучим, а саме ту мить, коли їхня справа має зміцнішати, почати приносити прибуток, Тобто перетворитися на справжній, самостійний бізнес. Кожен, хто ставиться до бізнесу з позиції «Ми придумаємо, як стати прибутковими в майбутньому», виставляє себе по Це все одно, що взятися будувати космічну ракету і заявити Зробимо вигляд, що гравітації не існує». Бізнес, який від самого початку не націлений на отримання прибутку, не є бізнесом. Це не більше, ніж хобі. Тому не використовуйте ідею стартапу як милиці. Натомість, Почніть реальний бізнес. Реальному бізнесу доводиться мати справу з такими речами, як рахунки і зарплатня. Реальний бізнес дбає про отримання прибутку з першого дня свого існування. Реальний бізнес не маскує серйозні проблеми за спокійливими фразами. Усе гаразд, ми ж стартап. Поводьтеся, як личить реальному бізнесу, і у вас буде набагато більше шансів на успіх.